Розділ 14. На кожному кроці кров люту вирувала в жилах. Темрява за давнім камінням згущалася. Вона не була нерухомою. Помітно похолоднішало. Повітря стало сухіше. Селена вирішила не зупинятися. Рова, напевно, стежить за нею. Нема чого давати йому зайвий привід, позлословити. Дивитися в заячий отвір, хто б не ховався в темряві, вона теж не наважувалася. Залишки безглуздої, гордості смертних, що ще зберіглася в характері селени, не дозволяли їй перетнути небезпечну ділянку бігом. Біг лише привертав увагу хижаків. Селена змушувала себе йти повільно, згадуючи всі прийоми рукопашного бою, яким її навчили. Сутність, яка мешкає в Кургані, може виглядати як голодна примара Лахмітті, але голодні примари теж бувають небезпечними. Сутність не поспішала влазити на поріг. Адже Селена була зовсім близько. Бажана здобич, який залишилося лише затягнутися в темряву, Але сутність чомусь завагалася. Селена вже проходила повз старий курган, коли в ухо її ударила повітряна хвиля. Потягнула затхлістю. Може, вона марно не побігла? Але якщо єдиною зброєю проти тутешніх сутностей була магія, її руки марні. Тим часом обережна сутність не вилазила з кургану. І знову Селеній вдарила в уха хвиля дивного, мертвого повітря. У її хворі, кружляючи голові, зазвеніло. Селена додала кроку. Ломка трава хрустіла під ногами. Селена намагалася бути гранично важною, щоб напад сутності, якщо таке станеться, не застав її зненацька. На іншому кінці рівний туманний вітерець трохи погойдував крони дерев. І залишилося йти не так уже далеко. Селена минула старий курган. Вона стискала зуби. Неприємний дзвін перемістився... У вуха із кожним кроком ставав сильнішим. Навіть сутність забралася в темряву отвору. Значить, джерелом дзвону був ще хтось або щось. До кінця плями сухої трави залишилося кілька кроків зовсім небагато пройти їх, а потім можна й побігти, віддаляючись від невидимої небезпеки, яка злякала навіть сутність. Зробивши ще кілька кроків, Селена не побачила за круганом людину ні, несутність, схожа на людину. Бачення тривало зовсім недовго, проте Селена встигла розладіти бліду шкіру, чорне волосся, неймовірно красиве обличчя і намисто з Оніксу, що щільно охоплює сильну шию, а потім чорнота. Хвиля чорноти, що ринула до неї. Це не було забуття. Куди провалюється, знепритомнівши? Це було темряво, наче на них накинули щільно покривало. Під ногами так само хрустіла трава, але Селена її не бачила, вона взагалі нічого не бачила, ні попереду, ні ззаду, ні з обох боків. Тільки вона й темрява, що клубилася. Селена на навпочепки, бурмучучи прокляття і, розглядаючи темряву, вона згадала дивну людину. Ні, він тільки мав людську подобу, але не був смертним з плоті і крові. У його досконалому обличчі та бездонних очах не було нічого людського. По її верхній губі потекла цівка крові. Це з носа. Дзвін у вухах пригнічував думки, заважаючи думати. Комусь знадобилося, щоб вона перестала думати. Темрява не розсіювалася. Непроникна пітьма. «Зупинитися», – наказала селена. «Дихай». У неї за спиною теж дихало. Хто – істота, схожа на людину, чи хтось іще? Чужий подих наближався до неї, стававши голоснішим. Ніс, губи та щоки селени відчули дотик холодного повітря. Бігти, тікати звідси. Це розумніше, ніж просто чекати. Селена зробила кілька кроків, які мали б вивести її з кола, сухої трави і… нічого. Тільки нескінечна темрява і все теж чуже дихання, що встигло наблизитися. Ніздрі Селени вловили запах пилу, мертвечини і ще один. Його Селена вдихала лише одного разу, але не забула. Такий запах було неможливо забути. Він просочив усю кімнату, як просочив запах свіжої фарби. Боги милосердні. Чужий подих торкнувся її шиї і сповзав у вушну раковину. Селена різко обернулася, втягнувши повітря. Можливо, це був її останній подих. З'явилося світло, але не було ні хмар над головою, ні мертвої трави під ногами. І фейського принца, який чекав поблизу, теж не було. Кімната. Та кімната. Пронизливо кричала служниця. Під заштореними вікнами блищали калюжі. Дивно. Селена перед сном сама щільно зачинила вікна, коли... Налетіла буря, і стулки почали голосно ляскати. Вона подумала, що ліжко теж мокре через дощ. Повністю кутилася ковдрою, оскільки буря нашіптувала їй страшні слова і породжувала дивні відчуття, яких насправді ніяк не могло бути. Наприклад, ніби у кутку її кімнати хтось ховається. І що зовсім не дощ зробив мокрим ліжком, елегантно обставленій спальні за міського будинку. І те, що висохло на ній, на руках, обличчі, та нічній соросці не було дощовою водою, а запах. пахло тільки кров'ю, але ще чимось. «Це не справжнє», сказала голос Елена, відходячи від ліжка, біля якого вона нас що не стояла як привид. «Це не справжнє». Але батьки, які лежали на ліжку, були справжніми. Її батьки тільки в обох було перерізане горло. Її батько, широкоплечий, вродливий, лежав нерухомо, його шкіра встигла посіріти. Поруч її мати, чиє золотисте волосся було забризкане кров'ю, а обличчя. Обличчя матері. Їх убили як худобу, зарізали як баранів. Рани були грубі, глибокі. Її батьки виглядали настільки, настільки... сильно втомилася, вона впала на коліна, відчуваючи, як сам собою спорожнюється сечовий міхур. Потім їй знудило ще раз. Це несправжнє, твердила вона, несправжнє. Її штани стали теплими та дуже мокрими. Вона не могла дихати, не могла дихати, не могла. Потім вона так і схопилася на ноги і рванулася геть із кімнати. Перед нею опинився довгий коридор із стінами обшитими деревом. немов демон, вони мчали вперед, поки вона не опинилася в іншій спальні, де лежало інше тіло. Нехемія. По-звірячому вбита і не менш по-звірячому розпотрошена. Якась істута за спиною не простіга руку. ніжно обняла її за талію і спробувала відтягнути від ліжка. Селену обхопила страхом. Вона вдарила... Не дивлячись літем, те, чим воно було, мало кров. Почулося шипіння, рука зникла, і тоді села кинулася бігти, залишивши позаду ілюзорну спальню із ілюзорною вбитою нехемією, ілюзорною кров'ю та кішками. Над головою світило неяскраве сонце, поблизу сидів озброєний воїн із сереблястим волоссям. Села кинулася до нього, не думаючи про забруднений одяг. Вона бігла і кричала пронизливо, а побігши. Повалилася в зелену траву. Вона схопилася за стегна, і тіло знову струсонули блювотні позиви. Але шлунок уже вирвав все, що в ньому було, і зміг виштовхати лише цівку жовчі. Вона кричала, плакала, або взагалі не видавала жодних звуків. А потім вона відчула перетворення. Приплив, трохи нижче живота, відкрився колодязь і стрімко став наповнюватися опалюючим безжальним вогнем. Ні-ні, на неї накочилося хвилі болю. Зір ставав то яскраво ясним. Томутнішим, повертаючись до зору смертних, у неї боліли зуби, боїкла то подовжувалися, то скорочувалося. Це нагадувало чергування припливу та відпливу маятник, що гойдався між безсмертним і смертним тілом. Він розгодувався швидше, ще швидше, а колодязь усередині ставав усе глибшим. Неприборканий вогонь спалахував і газ, прагнучи піднятися все вище і вище. Сила кричала від нестерпного болю, й здавалося, що в неї опалене горло. А раптом це не горло, тоді що? Магічна сила, яка нарешті вирвалася на волю, магічна сила. Прокинувши Селена побачила, що лежить у лісі, як і раніше світило сонце. Одяг та чоботи були в землі. Схоже, Рован приволок її сюди із рівнини курганів. Його одяг був забруднений не лише землею. Судячи з запаху, шлунок виштовхував усе, що вона їла за сніданком. І ще вона обмочилася, як мала дитина. У Селена спалахнуло обличчя. З усиллям волі вона запхнула глибше всі думки про причину того, що сталося. Думки про магію вона заштовхала ще глибше. Жодної дисципліни, ніякого вміння володіти собою. Почувся знайомий сердитий голос. Я вже не говорю про відсутній сміливості. Повернувши голову, що відчайдушно боліла, Селена побачила Рована. Фець розташувався на камені, обхопивши м'язистими руками коліна. В одній руці погойдувався кинджал. Схоже, Рован уже давно сидів і нудьгував, поки вона валялася у власній блювотині та сечі. «Урок ти провалила!» – байдужим тоном оголосив Рован. До кінця рівнини ти досталася, але зіткнення із сутностями не витримала. Найгірше – влаштувала магічну істерику. «Я тебе вб'ю!» – хрипко промовила Селена. «Як ти наважився?» «Принцеса, я тут ні до чого. Той, хто заманив тебе, не був сутністю з кургану». Рован дивився не на неї, а на дерева в неї за спиною. До села не раптом дійшло. Все це було підлаштовано. Як зручно. Вона не виконала умов, і Ровану не треба вести її до Доранели. Їх очі зустрілися, і здавалося, що вона прочитала в очах Рована. «Ця істота?» «Нам все сплутала. Сам не знаю, як воно туди потрапило». «Тоді чим я винна, придурок? І хто це був?» Рован стиснув зуби, потім сказав голос. «Не знаю. Усі часу тут шастали перевертні». Тижнями бродили пагорбами в пошуках людської шкіри. Але цей не схоже на перевертнів. З такою істотою я ще не стикався ні в тутешніх місцях, ні в інших. І навряд чи зіткнувся, бо я його злякав. Рован оглянув її смердючий одяг, що мав дуже жалюгідний вигляд. Що взагалі сталося? Я бачив лише потік темряви. А коли ти звідси вийшла, ти стала іншою. Селено оглянула себе, її шкіра боліла. Вся засмага, придбана на дахах вареса, зникла за лічені хвилини. Нічого я тобі не скажу, буркнула Селена. Іди, сам лови. Від цього може залежати життя іншої людини. Я хочу повернутися до фортеці. Селена не хотіла думати ні про якісь сутності, перевертні, або ще й про щось. Кожне слово давалося із зусиллям. Йдемо назад. Підеш тоді, коли я вирішу, що сьогодні вистачить. Можеш мене вбивати, терзати чи скинути зі скелі, але з мене на сьогодні справді вистачить. У темряві я бачила те, чого краще не бачити. Ця істота провелокла мене за моїми спогадами, причому не найприємнішими. Тобі достатньо? Рован шумно сплюнув, але в ставі пішов. Селена Крекчучі теж піднялася. Ноги погано її тримали, але вона таки потяглася слідом. Так вони йшли аж до фортеці. Їй вдавалося пройти так, що ні варті, ні мешканці фортеці не побачили її ганебно забрудненого одягу. Але обличчя її було не сховати. Вони дійшли до коридора. Тут Селена ще не була. Рован відчинив важкі дубові двері. І звідти повалила пара. Це жіноча лазня. Твоя кімната поверхом вище. Завтра, з самого ранку, на кухню. Селена валилася всередину. їй було байдуже. Є тут хтось чи ні. Скинувши з себе ненависний одяг, вона впоринула в кам'яну купальню і дуже довго лежала там, не рухаючись. Розділ 15. Батько з'явився 20 хвилин згодом. З Шаола це не здивувало. Не здивувала його й батькова поведінка. Ввійшовши, той мовчки сів на стілець біля письмового столу. Незважаючи за потрібне пояснювати причини свого запізнення, саме з навмисною холодністю морщичиніс ніс, розглядав кабінет сина. Кімнату без вікон, витертий килим на підлозі і відкриту скриню зброю. У шоу ніяк не доходило руки вичистити і віддати в ремонт зброю, що там складалася. Принаймні, врешті, Шаула був порядок. Стіл захаращений, скляне пір'я не валялося де завгодно. Обладунки, в які Шаол одягався, край рідко, поблискували в кутку на манекені. Невже наш блискучий король зміг виділити капітановій гвардії лише цю комірчину? Шаол знизав плечима. Батько уважно розглядав масивний дубовий стіл. Стіл дістався Шаолу від попередника. На цьому столі вони з селеною. Такі спогоди хвилювали кров, і тому Шаол зупинив волю, відігнавши її, змусивши себе посміхнутися батькові. Мені пропонували просторіший кабінет у скляній частині замку, але я вирішив залишитися в цьому, ближче до своїх гвардійців. Шоу говорив правду. Він вважав, що командир завжди має бути ближче до своїх підлеглих. До того ж, йому не хотілося постійно стикатися в коридорах скляної частини з придворними, та «Що ж мудре рішення?» – похвалив батько, відкинувшись на спинку старого скрипучого стільця. «Чуття командира! Я дав згоду повернення в Аньєль. Навіщо ці лестощі?» – здивався Шоул. «Згоду ти дав, але щось не бачу, щоб ти почав готуватися до цього так званого повернення. Ти навіть не шукаєш собі заміни. Я знаю ви не високої думки про мою посаду, але я ставлюся до неї серйозно і не хочу, щоб командиром Королівської гвардії виявився випадкова людина». Між іншим, ти ще не повідомляв його величності про своє бажання вийти у відставку. Батько посміхався звичайною поштовою посмішкою вишколеного придворного. Але скільки їдливості в ній було. Коли я просив короля дозволу виїхати наступного тижня, він і словом не сказав про твій від'їзд. Я теж промовчав, щоб не ганьбити тебе, сину. Я не можу виїхати, доки не знайду собі гідну заміну. Шоулу поки що здавалося зберігати безпристрасний вираз обличчя. Тому я попросив вас про зустріч. Мені потрібен час. Сказане було правдою лише частково. Вірний своєму слову, шаул вирішив розшукати Едіона і поговорити з генералом. Для своєї нової вечірки генерал обрав більш міську та дорогу таверню. Вона теж була повна повнісінька гостей. І знову ніхто до ладу не знав, де генерал. Чомусь усі думали, що він десь тут? шаул знайшов куртизанку, з якою Едіон пішов вчора, та розповіла, що генерал поводився якось дивно. Дав їй золоту монету, але людей послуг відмовився, заявивши, що йому ніколи. Потім залишив він на кутку і сказав, що піде шукати і грестовина, і зник. Сам не знаючи навіщо, Шаол вирушив на той кут. Оглянув навколишні будинки і, звичайно, не знайшов жодних слідів генерала. І чи не дивно, що ніхто не знав, коли саме солдати Едіона прибудуть до столиці і де будуть розквартировані? Усі, кого він питав, повторювали як папуга. Легіон на підході. В день Шаол був надто зайнятий, щоб відстежувати Едіона, а на зборах у короля та обідах у вузькому колі з генералом не поговориш. Але сьогодні Шаол вирішив вирушити на чергову генеральську вечірку раніше і подивитися, чи з'явиться там Едіон. Якщо з'явиться, простежити, куди потім сховається. Що раніше він знайде засіб плинути на генерала, то краще. Головне, менше муляти очі королю. Потім уже можна думати про відставку. Шоул би не став просити батька про зустріч, якби не одна шалена думка, що розбудила його серед ночі. Думка була не тільки шаленою, а й небезпечною. Якщо взятися за її здійснення, він може загинути раніше, ніж встигне щось зробити. Він перевернув усі книги з магії, знайдені Селеною, але так і не виявив підказки, яким чином магія могла б допомогти Доріну та Селені. Гурток бунтівників, очолений Аркером і Нехемією, стверджував, що, по-перше, їм відоме місце знаходження – Аліни не галатині, а по-друге, вони знають спосіб позбавити Дарландського короля його таємної влади над континентом. Про це розповідала Селена. Першому твердженню Шоул не повірив. Звичайна брехня, щоб надати собі значущості. Що ж до другого твердження? Якщо існувала хоча б мізерна можливість повернути магію на континент, він має це з'ясувати. Шоул переглянув всі записки Селени про таємні укриттям бутівників і тому знав, де шукати цих людей. Можливо, дивні зникнення Едіона теж пов'язані з бунтівниками. Справа, якою збирався занятися Шаол, вимагала обережності звичайно, з часу. Тоді він попросив батька про зустріч. Йому треба було випросити собі якнайбільше часу. Батько перестав посміхатися. Тепер перед Шаолом сидів жорсткий досвідчений правитель Аньєля. Кажуть, ти вважаєш себе людиною честі. Не беруся судити які ти став за ці роки. Але якщо ти не байдуже ставишся до своїх обов'язків... Батько навмисно зробив паузу і почав покусувати нижню губу. Шаол теж мовчав. Цікаво б знати, що насправді рухало твоїм рішенням відправити свою жінку до Вендаліна. Шаол ледь не здригнувся. Мабуть, батькові дуже треба, щоб він зірвався. У шляхетного капітана Ествола могла бути тільки одна причина для її відправлення туди. Усунення руками королівської захисниці заморських ворогів його величності але ти вився вірломним брехуном. Я не порушував обіцянку, даної вам, сказав Шаол, ретельно вимовляючи кожне слово. Я дійсно маю намір повернутися в Ангель, готовий принести кляту в кожному храмі, перед будь-яким Богом, але туди я вирушу не раніше, ніж найду собі заміну. Пам'ятаєш, ти стверджував, що тобі вистачить місяць? Сердито нагадав йому батько. Я ж повернувся назовсім до кінця мого нікчемного життя. Невже вам так важливий місяць-другий? Батьківські ніздри роздулися. Справді, чому батько так наполягає на його швидкому поверненні? Шоул уже збирався поставити йому це питання, коли Ествол старший витяг із кармана конверт і кинув на стіл. Роки життя далеко від батьківського будинку не завадили Шоулу впізнати витончений почерк матері. На конверті було виведено його ім'я. «Що це?» – запитав Шоул. «Мати надіслала тобі листа. Думаю, вона пише, з якою радістю та нетерпінням чекає на твоє повернення». Шоул не торкнувся конверта. Ти не хочеш прочитати материнського листа? Мені нема чого їй сказати і мене не цікавить те, про що вона пише. Шал брехав. Йому хотілося розкрити конверт, але він розумів. Лист – це пастка, спосіб вивести його з рівноваги. А йому ніяк не можна втрачати самовладання. І піддаватися почуттям також не можна. До від'їзду Ван'єль треба покінчити з місцевими справами. Уявляй, як вона засмутиться, дізнавшись, що ти навіть не побажав прочитати її листа. Батько сховав конверт у кишеню камзола. Шоу не сумнівався, батько здогадується про його брехню. Але й це оберне собі на користь, точно передавши матері слова сина. Кров ударила Шоулу в голову, у вухах зашуміло. Так було завжди, коли він бачив і чує, як батько принижує матір, вичитує її чи просто не помічає. З волі Шоул змусив себе заспокоїтися, не давати батькові жодних зачіпок. Він повільно дихав, даючи, що обмірковує подальші слова. Через 4 місяці я поїду в Ан'єль. Позначте цю дату у своєму календарі. Два місяці. Три. Ествол старший усміхнувся. Так він усміхався у дитинстві перш ніж пократи Шоула. Сину, на що мені чекати три місяці? Я міг би прямо зараз вирушити до короля і попросити про твою відставку за сімейними обставинами. Шоул стиснув зуби. Назвіть вашу ціну. Її немає. Але мені приємно усвідомлювати, що ти в боргу. На батьківське обличчя повернулася придворена посмішка. «Мені дуже приємно це усвідомлювати. Так ось, мій хлопчику, два місяці і не день більше. Вони розійшлися не прощаючись». Соршу викликала в покой наслідно принца, коли вона готувала заспокійливий двор для куховарки, що надірвалася на роботі. Намагаючись не показувати ні свого хвилювання, ні тим паче радості, цілителька швидко доручила роботу учениці і поспішила до вежі принца. Сорша ніколи не була там, але знала, як туди прийти. Про це знали всі цілителі. Так, про всяк випадок. Караольні пропустили її, ледь кивнувши. Сорша піднялася довгими гвинтовими сходами, де на них уже чекали відчинені двері. Ну і безлад. Кімната принца була завалена книжками, сувоями зброєю. Дорін зустрівівся за письмовим столом, де лишався маленький п'ятачок вільного простору. Виглядав принц дуже збентежним. Чи йому було ніякого за стан свого житла, чи його турбувала розсічена губа? Сорша вклонилася, відчуваючи, як в неї знову почервоніло обличчя та шия. Ваші високості було завгодно послати за мною? І я принц ніяковіло кашлянув. Знову знадобилася твоя допомога. Ось, подивися. Рана на руці була невелика, швидше за все поранився, вправляючись із кимось на мечах. А ось губа, щоб оглянути губу, і знадобиться вся сила волі. Потрібно почати з руки, щоб заспокоїтися. Сорша поставила на стіл кошик, з яким ходила на виклики, дістала мазь, бенти, від принца пахло запашним милом. Мабуть, він мився зовсім недавно. Мився, роздягнувшись догола. Ця думка знову змусила соршу почервоніти, що було дивно за її ремесла. Їй не раз доводилося просити своїх підопічних роздягатися. «Хочеш дізнатися, як я поранився?» – запитав принц, підводячи на неї очі. «Я не маю права ставити такі питання, якщо це ніяк не пов'язане з особливістю рани. «Де і як ви її отримали? Це мене стосується». Рана вийшла холоднішою і жорстокішою, ніж хотілося б Сорші, але вона сказала правду. Сорша вміло наклала серветку з мазю, потім перев'язала рану. Принц мовчав. Мовчання не обтяжувало Соршу, вона могла цілими днями працювати під землею, не вимовляючи ні слова. Сорша за життя батьків була тихою дитиною, а після того, як їх не стало, вони потрапили до обвалу і їх убили прямо на площі, серед інших шпигунів поваленого правителя Фендаху. Після цього вона стала ще тихішою. Тільки в замку, де в неї з'явилася подруга, з'ясувалося, що іноді Соршани проти поговорити. Однак зараз, наодинці з ним, а принц, мабуть, мовчати не любив і зараз шукав тему розмови. «Звідки ти родом?» – запитав Дорін. «Просте питання, але для Сорші воно дуже далеко не просте. Можна сказати, що своєю появою замку вона опосередковано завдячує батькові принца». «Сфенхару», – відповіла Сорша, благаючи всіх богів, що принц задовольнився цією відповіддю. А точніше, Сорша зацепеніла, але швидко взяла себе в руки. Справа була не тільки в тому, що вона розмовляла з спадкоємцем. За п'ять роки їй довелося лікувати будь-які рани, серед яких зустрічалися дуже тяжкі. Вона не раз переконувалася, будь-який поблиск страху чи гиди на її обличчі міг поселити стан хворого, а то й звести на нівець усі лікування. З маленького села на півдні. Про нього мало хто чув. Фенхару гарний край. Простори, що йдуть нескінченість. Сурша не пам'ятала, чи вона любила ці простори. А нескінченість була, здається. На заході земля її батьківщини пиралася в гори. На сході виходила до моря. Ти завжди хотіла бути цілителькою? Так. Їй довірили лікування спадкоємця імперії, і тому на таке запитання вона мала відповісти з абсолютною впевненістю. Брешеш, усміхнувся принц. Сказано це було весело та без найменшого бажання її принизити. У сафірових очах принца відбувалося неяскраве надвечірнє сонце, що лється через невелике вікно. Я б не хотіла нічим образити вас. Я ж просто пожартував. Дорін торкнувся пов'язку, намагаюся відволікатися. Соша кивнула, їй не було що сказати. В голову лізли б злузді думки. Вона дістала іншу баночку з мазою для розсіченої губи. Тепер, ваша високість, якщо не заперечити, я гляну вашу губу. Мені треба переконатися. Що в рану не потрапило бруду чи ще чогось, стороннішого. Сорша, роби те, що вважаєш за необхідне. Вона мало не задихнулася, принц запам'ятав її ім'я. Головне, тримати себе в руках, не показувати своїй радості. За данньою звичкою вона промовчала, тільки кивнула, потім трохи підняла доріну підборіддя. Його шкіра була такою теплою. Вона обережно торкнулася до ушкодженої губи. Принц сіпнувся і шумно видихнув, його дихання приємно зігрівало її пальці. Він не відсахнувся не відчитав її за руки гаки. Адже придворні не скупилися на образи. Траплялося, що забули, що вона прийшла їм допомогти і могли вдарити. Щоною її губи Сорша наклала мазь. Боги, які ж у нього ніжні губи? Її перша зустріч з принцем відбулася ще 6 років тому. Тоді вона не знала, що цей хлопчисько-підліток наслідний принц. Він гуляв садом із своїм другом, майбутнім капітаном Корейської гвардії. Сорша щойно вступила на навчання. Вона зараз пам'ятала мішкувату сукню із чужого плеча, яка була тоді на ній. Але принц ніби не звертав на богість її одягу. Побачивши дівчину, він усміхнувся. Він помітив соршу, яку ніколи ніхто не помічав. Вирішивши, що він син якогось придворного, вона знаходила будь-які причини, аби опинитися в скляній частині замку. Через місяць сорша знову побачила його, а потім гірко плакала. Післухавши розмову двох учениць, дівчата захоплювалися красою долі наслідного принца Адерландської імперії. У безлодиці свого таємного кохання Сорша переконалася через кілька років. Коли Амітія, викликана до принца, старша цілителька взяла Соршу собі на допомогу. Принц її не впізнав, навіть не глянув на неї. Вона стала непомітною, як і багато лікарів. Невидимою. Адже вона й хотіла стати невидимою. Сорша, ти про що задумалася? Питання принца відвернули від і призвело до невимовного страху. Весь цей час вона, відкривши рота, дивилася на нього, зануривши пальців баночку з мазю. Вибачте, ваша високість, прошепотіла сорша. Після такої ганьби її треба було викинути за вежу. У мене був важкий день, додала вона, і то була чиста правда. Вона поводилася як справжня, сільська дурненька чоловіків вона не бачила чи що. З одним із них вартовим у неї навіть сталася близькість, що правда вистачило одноразу, більше вона нічого такого не хотіла. Але зараз, стоячи біля принца, відчуваючи, як поділ її домотканної сукні, третя об його ноги. Чому ти не почала нікому розповідати? Тихо спитав він. Про мене та моїх друзів. Сорша позадкувала, але очі не підвела. Те саме вимагала її інтуїція, не дивись на нього. Ви ніколи не буваєте грубим ні з ким із лікарів. Мені хочеться думати, що світові потрібні. Вона зрозуміла, що сказала багато зайвого. Світ, де вони жили, належав його батькові. Світу потрібні добрі люди. Договорив за неї принц і підійся. І ще ти думаєш, що мій батько, дізнавшись від тебе про наші прогулянки, обернув би це проти нас. Отже, принц знав, що Аммітія повідомляє про всі незвичайні випадки. Сушу вона навчила робити те саме, щоб життя собі не ускладнювати. Я навіть не думала, що його величність може. Скажи, а твоє сила ціле? Твої батьки живі? Минуло вже багато років, але зараз Сорша не могла відповісти на такі питання без болю. Наше село спалили, батьки перевезли мене до рафтхолу, потім, потім вони потрапили до обвалу. І був наказ. Усіх підозрюваних вбили, не витрачаючи часу на розгляд. Тоді чому ти прийшла до замку? Сафірові очі принца похмуріли Чому лишилися тут? Сорша поклала в баночку кошик. Мені більше не було куди йти. Тепер у принца похмиріло обличчя. Ваша високість, ніяк я... Пробач, прошепотів Донь. Він дивився на неї так, наче все розумів. Ви не ухвалювали рішення, і не ваші гвардійці розправлялися із моїми батьками. Принц мовчки дивився на неї, потім подякував за допомогу. Обидва розуміли, говорити більше нема про що. Дочі, учними коридорами, склянуя частини замку, Сорша лаяла себе за непотрібну відвертість. Ну хто тягнув її за язик? Для чого вона сказала про батьків? Напевно, тепер він ніколи більше її не покличе. Місця вона свого не втратить, принц не жорстокий і не мстивий. Він може просто відмовитися від її допомоги, а це теж загрожує зайвим запитанням. Та сама Амітія почне випитувати, чим же вона не догодила принцю. Ночі не спалося. Повертаючись на своєму вузькому ліжку, Сорша вирішила знайти спосіб перепросити принца і ще придумати причину, що він більше не викликав її до себе. Завтра вона це обміркує в усіх подробицях. Наступного дня тільки Носорша встигла поснідати, до неї прийшов посланець від принца і запитав назву її рідного села. Сорша насторожилася, але все-таки наважилася поцікавитися, навіщо це потрібно у високості. Виявилося, у наслідного принца є своя особиста карта континентів і він бажає помітити на ній місце розташування села, де народилася цілителька Сорша.